26 ият ден на ноември е световен ден на маслиновото дърво. Случайно съвпадение с тема на Хоризонт добед, която започна Юлиана Корнажева в петък. Разбрахме, че има проблем с фалшив зехтин, който се продава в Гърция. Но тъй като не знаем каква част от този зехтин би могъл да влезе след това в търговската ни мрежа, продължаваме сега с представител на Българската агенция за безопасност на храните – Добър ден на доктор Крамена Стоева. Добър ден на всички радиослушатели. Нека да кажа, че доктор Стоева е началник отдел в дирекция контрол на храните към бабаха и да ви попитам дали ви заинтригува този случай. Изобщо а, има ли. Имате ли сигнали? Стигат ли до вас тези сигнали, които до нас стигат от а, активни потребители, че има а, опасност, вероятност, цялата условност на това М да има фалшив да. захтин им в мрежата? Да, разбира се, че следим а, новините, които се разпространяват на територията на страната, както и в другите държави членки, посредством а, медиите. Но също така България като а, държава членка и баб като контролен орган в областта на храните активно участва в а, мрежите за бързо информиране на Европейския съюз. А, Гърция също е държава членка и участва в тези мрежи. И ежедневно и постоянно следим нотификациите, които се пускат по тези мрежи. В, на ниво Европейски съюз функционира и мрежа за измама с храни, мрежа за бързо предупреждаване на храни, за опасни храни, мрежа за следение на качеството на храни, за които има нормативни изисквания за качество. Така че новините постоянно престигат в Българска агенция по безопасност на храните но към този момент гръцките компетентни власти не са нитифицирали България като за сегната страна по отношение случая преди тях за разбиването на фалшив канал за разпространение на фалшив зефтин, исках да кажа. Така че това, което се предприема на територията на Република Гърция към този момент не засяга България и няма данни от този зещин да, е да са постъпвали количества на територията на Република България. По отношение това дали в бъдеще ще постъпят, личното ми мнение е, че не би могло да постъпят, тъй като този производител с този канал вече е разтрит и е под контрол. Сега, нека да припълним, че в гръцките магазини всъщност се оказа, че а, по някой път зехтин за кандила стои до зехтин за консумация. И а, сега въпросът е, казвате, няма официална нотификация, че а, български вносители могат а, да бъдат подведени от в случая некоректни гръцки прекупвачи. А, обаче, възможно ли е некоректни или неграмотни търговци и прекупва... прекупвачи да вземат такъв по -ефтин зехтин от Гърция и да ни го продават в някакви различни съотношения с друг зехтин или пък с олио, защото разбрахме, че има нали, и олио, което е в зелено, слънчогледово олио отсветявано в зелено, за да прилича на зехтин. Okay. Т.е. това възможно ли е да се хване, ако няма да. официална мотификация? Винаги е възможно да постъпи фалшив зехтин по някакви канали на пазара на Р. България. Все пак, вестина, мога да кажа, че по данни на Европол е едно от най-фалшифицираните хранителни продукти към момента и борбата с измамните практики на територията на целия Европейски съюз и на целия свят е доста трудна, но не бих казала неефективна, защото постоянно се хващат такъв тип измамни практики. Но и контрола, който извършва Българска агенция по безопасност на храните по отношение на зехтина, също е планов, както планов, така и извън планов по сигнали и жалби. Тази година сме провеждали засилен контрол през април месец, при който сме проверили около 1200 производители, преопаковащи обекти и търговски обекти, в които се предлага зехтин. Така че проверките, които правим на зехтина на българския пазар са постоянни. Имаме хванати също така и измамни практики. Имаме унищожени за тази година около тони 200 литра зехтин, на който или не е доказано происхода, или е с нарушени качествени показатели. А, също така има и един случай, за който медиите публикуваха информация по отношение около 28 литра, а, 1000 литра, 28 тона зехтин върнат в Италия отново поради неправилно и подвеждащо етикетиране. Там в случая по-скоро беше, а, че това е смес от олио с зехтин 20%, но етикетирането подвеждаше потребителя да заблуда, че си купува заистина е екстра върчен. Тези смес италианските производители в разрешението на италианските компетентни власти си приеха обратно в Италия. Така че има доста действия по отношение контрола на застина и предпазването на потребителя от закупуване на фалшиви продукти но все пак изманниците продължават да действат. Казвате, че през април е имало такава планирана проверка и цитирахте конкретните данни и резултатите от нея. А, вероятно, това е било свързано с Велик ден. Сега готвите ли се да правите планирани проверки? и а, във връзка с а, коледните и новогодишните празници, защото знаем, че се засилва и трафика, и пазаруването. Зехтин в насипно състояние се продава по пазари, в квартални заразавачийници, в някакви пластмасови шишета, стъклени шишета. Кът... Ще ги проверявате ли? Така е, да. Традиционно Българска агенция по безопасност на храните засилва контрола в дните преди, малко преди и по време на такива празници, в които търговията с храни а, взима по-големи превеси, а, така че ще има засилен контрол както за виклуденските празници по отношение на рибата, така и през коледно новогодишните празници по отношение на традиционно закупуваните храни, при които следим за нерегламентирани практики, за опасни храни, за измамни практики с търговците. Освен от активни потребители, приемате ли сигнали и от хора, които се съмняват за качеството на зехтина или това би натоварило на е твърде много агенцията и все пак предпочитате не, да мине през Не, сигнали приемаме абсолютно от всеки гражданин, който е решил да ни сигнализира за съмнение. Дори и за съмнение, във връзка с измама с храна или във връзка с съмнение за разпространение на опасна храна. И мога да кажа, че за тази година специално за сектина имаме прияти 12 сигнали и жалби. По всички тях са извършени проверки. Единият сигнал е бил именно във връзка с тази смес от олеоезиктивно в Италия, за която ви казах. Там сме работили по сигнал на гражданин. А, така че няма сигнал, който да е поступил в Българска агенция по безопасност на храни, че независимо от жалба подачеля, който да не е бил проверен и да не са предприяти съответните мерки, ако сигнала е бил разбира се, основателен? Сега да ви попитам, доктор Стоева, а, когато говорим за отсветявано олио, т.е. не толкова опасен а, продукт, колкото подвеждащ или там с различни съотношения, а, 20%, а не 100% екстра както се твърди, има ли начин човек сам да разбере дали един зехтин е фалшив, т.е. да се усъмни в това, вкусови или пък някакви други домашни тестове, които могат да се направят или няма такава нещо? Масово така се информира потребителя, че тестът в домашни условия, който може да бъде направен по отношение зехтина, е замразяването на зехтина и това, че при по-низки температури зехтина придобива твърда консистенция. А, но, истинския, да зехтин, нали, Истински, истинския зехтин, нали да. така? Истинския зехтин се твърди. истинския се втвърдява. А, този олиото, ако то е направено от олио, не се втвърдява. Соответно, там може да бъде направена разликата при домашни условия. Но а, за да бъдем абсолютно сигурни, все пак трябва да има и лаборатория на анализ, който да покаже съответствие или не съответствие с качествените показатели на зехтина, заложени в законодателството. Законодателството по отношение за на, на ниво Европейски съюз е унифицирано. Има конкретни показатели, които гарантират а, качеството на отделните категории зехтина така че лабораторните анализи могат да бъдат абсолютно категорични. Много ви благодаря за това включване. Доктор Крамена Стоева, началник отдел в Дирекция контрол на храните, храните към Българската агенция за безопасност на храните, с конкретни данни за проверките, които правят и успокоение за това, че към момента няма официална нотификация от страна на Гърция за опасност от влизане в нашата страна на фалшифициран зехтин.